ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu amma ba'du te gjitha falendrimet ma absolute i takojn vetem Zotit ton Allahut te bareke we te ala per shndetjet, mshira, lëvdatat, te gjitha te grumbulluara Dhe të shumë fishuar nga Zote Jon Bi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem Bi shokët e ti besnik Këmbi familinë ti të, të ndërshme Bi gratët e ti të pastra Dhe në bi gjithë muslimanat të cilët Ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë Dheri në ditën e kiametit Të ndëruar dhezër Dhe të vazhdojmë e lejnë Zote Gjelle Gjelaluhu Në vargën të cilën e kemi fillu Të flasim Bi shikimet Dhe të shumë fishuar nga Zote Jon e krijesave qarshi gjunohave dhe epsheve të cilat janë të sprovuara me to. Ka përmendur Muqayyim al-Jauziy, dietar nga dietarët e muslimanëve të shekullit të 7, sheku këtë trajtim dhe rezimeën e dietarëve në këtë trajtim, rezimeën e ajeteve, haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka përmbledh shikimet e njerëzve qarshi gjunohave. Dikush mund të pyet se a ka mundësi të dijmë më qartë dhe më thjesht për çka po bëhet fjalë. Çfarë kemi për të ullim me skenat e shikimit të gjinahit, këndvështrimën e gjinahit e kësaj më radh? E von qaim al-jawziya normal se në këtë libër flet nga një kënd i lartë i shikimit. Dhe disa gjatë të folurit në këtë meselë thot ai i cili nuk në kupton mos të ngutët me në akuzu por letë në gjitët ku jemi në gjitë e pastaj leta shikon se qka po flasim pra, dhe njëherë se si kuptojmë disa terme nuk i kuptojmë disa shprejje por nuk duhet njëriu të ngutët në huxhum, në akuz në demant, në kunderpërgjigje nga mos kuptimi i ti pra duhet në gjitët në vendet ku janë gjitë ata andaj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 ka dalim mësë me të morë logari dhe ka dalim me, me bo gjuna. Andaj, edhe i qmejë nduri, kur banë gabim i quëtë gabim, pastaj a miret logari a smirët, është mesele e diqka tjetër. Fmi ju, kër e banë një gabim, i thotë gabim, pastaj pëse smirët logari, kjo ka tjera shkache, shkaku i mos pjekuris e kështu më radhë. Por njëri u nga gjuna i smunët me dalë. Njëri u nga gjuna i smunët me dalë. Dhe i risa shekër islamë të imi Ma dje, mos bërje punëve të mira është ma gjunase dhe primi punëve të këqia. Dhe është argumentu me dy rastët e iblisit dhe ademi. Iblisi kishte urdër me bodhë diqka. Ademi kishte ndales. Pra, Allah o iblisit i tha, u është gjutë, berisejte, kjo urdër banën. Adeyti tha wala taqraba, kjo është pemë, ti mos e haçet pe. Por ki kish urdhër me bë, ki kish urdhër mos e bën. Cili, cili ka bëhu më të madh? Iblisi. Edhe pse për hiporjas dytë kanë thë urdhrin e Zotit. Mir po, nëse thellohemi pak më fll, e shohmë se gjunoi iblisi më i madh. O andaj edhe pasohet kanë cil më të mëlloja. Andaj shekhe këllësa më të i mirë të thotë, mësë me angu urdrin Allahut, a shumë mabështirë se me ashkel ur, ndalesat. Andaj lanja namazit, është ma gjuna se me bo amoralitet, se me vjedh, se me pi alkohol, se mukan dhe mukan për e gjunaave të shumëta, me lanja një namaz shumë maket se këto ashtë. Kush për njerëzve kuptonë kështu? Qyshbe? Aj, të në ditë që ka përë?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 Dhe nuk e qofin këtë çka sa jep Zeqatin, ndoshta ato çu do bëhet në një lloj krimi, po te Zoti është shumë më rënd. Andaj iblisi i tha, "Dil i mallkuar se e shkeli urdhën, ndërsa Adem i çka i tha kur e hangër pemën e ndaluamë, i tha, "Zbrit, e hëbët, zbrit poshtë." Pra, xhunoi zbrit prej dërejës, ndërsa shkelja urdhrit çet nga ket nga biseda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 A i qa është gjithë shumë gjuna dhe të të shkajem të bobe, se shefë, a shakasi, thot, ja, i e qëru. A më njeri pak shakosi, thotë gjuna qarë i madhë. Guna qarë i madhë. Andaj thotë, me këto shikime, të dalmi ka ademi, jo ka iblisi. Se iblisi e ndë e vazhdonë me mendu, si kur vazhdon me nduës e s'ka bo kërgjohë. Argument, vazhdonë me dhe viju njërzit. Pse në sunal një ditë me thonë, bobe, që sa mi, mija vite me thonë, një ditë për dit Nështa unave jam gabim, këto njerëzit që si kanë fajet. Jo, se si shkon më ndja kështu. Vazhdon inatin deri ditën e gjikimit. Andaj, nga këto shikime orvote mi që dalmi ka ademi, edhe nëse hajm doni një herë tema të ndaluara, por të dalim në pendime dhe keqardhje dhe merakosje dhe pikllime para Zotit Xhelel Gjell Xhalalu, me shpresë që që të, të na falallahu te bareke. Andaj, i bënkaj i melgjëzije ka përmenë se si njërzë të shikojnë gjunahat. I pari shikimi ishte shikimi i kafshëve. Njërzë të cilët i kanë shpiltrat e kafshëve dhe shikojnë karshi gjunahat me, me atë shikimin shtazarak, sa ma shumë me grumbulluhe. Shikimi ditë ishte shikimi filozofave, të këta s'ka gjunahat, të këta s'ka gjunahat, të këta ka e të prume, dozë e të prume, ka e të prume, kufi i cili dëmton 0.5 me p, pak më anaton nuk mundesh me pije fizik, e kështu me radh, mbarsisht nga dëmtimi fizik çka ka mundsi me psu njeriu në në jetën e tij. Shikimi i tretë është shikimi ato rre çka i quhin ibn qaim el-juzia el-jabriya. Ata sot mendojnë se Zoti i dhunon njerëzit, i shtimë me bóna, dha ata s kanë s kanë çka me bó. Pra janë miskina. Allah ja ka shkruar dhe ai s'ndel pikë sajna dhe këto janë të devijuar padyshim. Dhe shikimi katërt është shikimi kaderive. Ata shka thoin, "Allahu na ka qit në këtë dhunja dhe mos mirët me neve." Allahu na ka kriju, atë ai shmirët me neve sa janë më të mëdha se sa mu morr me neve. Pra ai na ka kallzu, çe ku është? Çe kjo gabim, çe kjo mirë, çe kjo ndalesë, çe kësosh ndalesë. Edhe ka thon bani çka doni. Mir po pasojat të këtij mëdhëbi ka thënë se Ta mendoj se nëse dikush do më bë kufër, Allahu ose është niska kufri, Allahu s'e ndal. Ose dikush është niska imani, Allahu s'e ndal. Kjo është rrezik i madh. Kjo është shikimi i katërt. Shikimi i pestë është shikimi besimtarëve. Shikimi par i parë i besimtarëve, i pestë në radhitin e njerëzve, është shikimi urësis. Çdo send që ka në një urës i e jetëm se jetëm ajo ka një urtësi edhe krijimi i iblisit është urtësi na nuk e shohme neve na duket sherr edhe pse ai bën sherr edhe nxit në sherr nxit në të keqë por krijimi ti, i tij as faji zotit allahun e ruajt jo ka një urtësi na s'ka s'ka mundsi ndoshta edhe me me kop edhe pse ibn qaimi mundohet me nxirr dobit e krijimit të gjërave të këqija dhe shikimi i dyt i gjashtë i radhë në shikimet e besimtarëve, është shikimi i tauhidit. Faslun fi mashhadet tauhid. Shikimi, scena, këndvështrimi i tauhidit. Ti shikosh xhonat nga tauhidi. Këu besimtarit, ç'e sonë bëjmë këta? Përveç se besimtari thotë: Mashhadet tauhidi, وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم. Shikimi të uhidit Të uhidit njësimit Zotit Gjelle Gjelalu Të besuar isa është një Në emra dhe cilësitë të ti Në kryim dhe Në merit për të adhuruën në munir të veçan dhe Ekskluzive pashëshrim Të dëshmon Se Allah o është një Të barek e o të are I lartë dhe i madhruar Në kryim dhe gjykim Pra, kër të bosh gjuna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 që lize e vogël nuk lëviz pa lejen e Zotit nuk ka s'ka diqka që lëviz pa lejen e Zotit pa i dhana i leje me, me lëviz ku enel khalqa më këhurun e tahta kabdati dhe se kërejt kërjesat janë në grushtin e pushtetit të ti gjellë gjellalu kërejt njërzit nuk kanë mëndësi me dalë nga nga gëdhnimi dhe pushtetit i Zotit ande adha u gjellë gjellalu kur i përshkruan kıyametin kur do të vishë kıyameti prishin e këtij sistemi të botror çka thot në sure kıyame thot yekulu l insanu ayna l mafar thot njeriu ka me ik ka me amoit kallalawazer skokume ik ila rabbik vësh te zotit jot Ajetët tjera të kiametit Zotë i ongjelle gjelalu hu Thotë fe ejnë të dhebun E tash ka kini mëshku Ha njeri ju Njeri ju ku tham njeri ju njerëzit Pushtet artë Pushtet nbajtësit Perandor Ata mendojnë se edhe me Zotin Munet njeri ju me abodi qish Me hik Allahu gjeluala kuri për shumë popu i të kaluar Thotë u anak kabuhu fil biladë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 Allah udhër, u dharë, la tes ma'umin hum rikëza thotë zote ju në gjellë të gjellalu ti tash atë në shë kanë kalu a zanin më dhe vogëlë si a unin ha? kur dush me ditë sa kanë fuqi njërëzit thurë populli qaj popull që e maltreton të nuhin ku apësës i nijët zani populli shka e ka shtin zjadë më ibrahimin zani nuk i nijët ku jam më këhuron, më pushtetin e zote Allah dhët, a zani nuk i tja nije Edhe nga bidhidit për didhve Ata shka vin pas neve e thojnë Kujan kambe këto Të shka kujtojshin që e muren dë njën për para Zani së për ju nijet Së nijet Anderat i me në kajim El Gjauzije duhet një riu Që të din në në shikimin e të uhidit Se si del Allah u di shka prej kosmosit Së mënë të palejnë e ti me Lëviz Kurgjo Thot, u ennehu ma min kalbin إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه فات الله جل جلاله إقاق زمرة ربه نجيشتت اتي دوت نجا شكيمة وحيدة مأبا سهل الله أن يقيم أقامه قوان دم أوضو أوضن قوان دون ملان دفعون أدفعون Dhe këtu s'ka mundësi me intervenu kërkush. S'ka mundësi intervenimi. Andaj, ja kish intervenu për nga mberët e Zotit për dashurit e tyre, ja kush. Kanë intervenu, s'ka pasë sukses. Ja ka kajtë Muhamedi së selen për e Butalibin, ja s'ka kërkush. Ja ka kajtë Muhamedi së në për nëndën e vetë, ja s'ka kajtë kërkush. Ja Ibrahimi ka intervenu për babu në vetë, ja s'ka kush. Ja Ibrahimi ka bo polemik me lacheve, Mos shkojnë te lutit ata, ta dënojnë popullin e, e, e lutit dhe mos po mujnë më njëherë mi, mi kthi ata, çai kanë thonë, la ato xadil. Mos polemizo. Sekall urdi Allahut. Por, kush s'kena në dorë? Mir vjen këajimi domo mëri dikun tjetër. Se zemra robit duhet mërim me, me një gjendje të caktuar të dorëzimit Allahut te bareke wataala. Pasi thot, fel qulub biyde. Zemrat janë dorën Allahut. Zemrat janë dorë në Allah Kjo e frigon robin Udzimin shka ti ta sheki Ardjen ta në gjami ta sheki Dashurin shekin dhe Zoti Gjelle Gjelalu U rejten sheki për gjunahe Allah e ka ndorë me dashtë në dronë Veç ku ta shifë zhvetën Së to janë Zotin Aruit Allah unë aruit Ku ta shifë zhvetën petë ko Ha? Kjo është tema shka për të shumë kjo Munë është me pa vetën e bugjel Allah unë aruit Andaj kjo e le robin gjithmon me me frigë se mundet me me ndru pse po tham petko se edhe aj petko mundet mukon Abdullah ka po sa, sa e bu gjenë li është bo Omer Bilhqattabi para se mu bo musliman e kanë këshirë si shkavin matë rëpt musliman po pastaj që nga të është sot krenohemi me ta Omer Bilhqattabi bile thojna ju duhet musliman dhe në qasit pse sa i kanë druhe pastaj thot wa huwa muqallibha wa musarrifha kayfa sha'a wa kayfa arad duot besimtarin me shikue se zoti kur doje i ndryshon zemrat çfish doje i rrotullon wa anhuwa alladhi ata nufusa almuttaqin taqwaha duot meditse devotshmorin te devotshmove ne shpirt ja u ka dhan aj kur ti jeh devotshm dhe nuk nuk ki Për lirë, dushme ditë se ajë të ka dhanë, ajë, gjelle gjelalu Wa hua lëdhi hëdaha wa zekkaha Ajë të ka uzu, ajë të ka pastrua Wa elhëma nufu se lë fujgari fujuraha wa është qaha E nëse banë gjuna, dushme ditë se ajë është i cili i banë gjuna qartë mukan Me priri ka gjunaaj Wa është qaha dhe i banë shkija Shka, shqi Kjo është të mbarë nga kjo shprejja Shqeqim yeruvar Men yehdihi Allahu felamudilla lahu Ve men yudlilhu felamudilla lahu Atat shkaj e vuzhan Allahu sënët devion kurkush Atat shkaj e vuzhan Allahu sënë e vuzhan askush Yehdihi men yehshahu bifadlihi wa rahmetihi E vuzhan kandoya me rahmetin dhe mirsin eti Ve yudillu men yehshahu bifadlihi Dhe e len të devjuar Kan të doje Me drejtsinët i dhe urtsinët i Shiko Kur të ka udhzu Rahmet Nëse të let devjuum Ato që e kalon devjuum Me qka? Me drejtsin Andaj vej prazotit gjithmonë Sillën bës të rëdijove Ose në rahmet Ose në drejtsin Pasaj thot Ha dhe fadluhu Ve ata'u Ve ma Dhe Fadlul kerimi bi memnun, vë hadhe adluhu vë kadau, la jus e lu amma jefalu, vë hum jus e lun, ka than Allahu gjelli gjelalu hu, është a i cili i jep pahesap, dhe pengon, kur do me pengua, thot ajo është bujarëi, kujdoje i jep me bujarin e ti, kujdoje nuk i jep, dhe për ata që ka nuk i jep, ka than, la jus e lu amma jefalu, së në vetë kërkush, pse ki boqështu. Ve humus elun e kejt do të mirëm pytje. Kjo është kodrejtë i Zotit. A munë të dikush me vetë Allahum, pse ti ki bokshtu? Ha? Pse ti ki bokshtu? Ka dikush, po ne, në qëtash, ha, po, po e citojmë këllijem. Edhe Allah e ka citojmë, kur an lajus elu amma e f'al. Dikush ka pytja, po. Mirë, po, realisht, së ne banë këtë pytje. Realisht këtë pytje është kënë boshë. Wama dua'ul kafirin illa fi dalal. Ka thanallahu jalla jalalu, dh lutjet e kafirave janë në dalal. Topta, topta. Ajo çka pyet? Mos besim ndarë është e hop, sllogaritët. Andaj njeriu duhet të di të më kan kopun. Me dikan i cili vepron mbi ty edhe sunë vet, pse? Pse? Pse pse e bën shta me mua, smunush? Dushmëu nuk në shtru. Kat sillesh me ta dushmëun në shtru.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 Mbajtësi i mohit të qader shkon te uhidi ti, shkon i imani ti, shkon islami ti na. Pse? Nga se e gërvish, e gërvish dhe ka mundsi të të rënohët i tëri. Fa man kadhaba bil qadar naqada takdibuhu tauhida. Ai cili e përgënjeshtron qaderin, për gënjeshtrimin i tij ja përgënjeshton tauhidin. Nëse dikush s'beson ta lerin e Zotit, mos besimi ti në qader ja prish tauhidin.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 Me dje dhe me halë. Qishë ashtë me dje dhe me halë? Qikëshka për folëmi nga për lezojnë të përnkajimit është ilmë. Ilmi dalon prej halët. Do të flasëm e lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu dalimin mes teorizë dhe halët. Halët është me e mor ilmin dhe me e qitë në gjengje. Në zemër. Ajo në zemër me lullzute të trupio dhe shpirëtio. Ndërsa, kur zdel në halë, ajo teorije zbrast, na e quim filozofië. Dhe filozofi, kër i thojt njerit filozof, nuk është e rasishtme. Ulemati kanë thënë filozof, dikujti cili është mundu me rrit teorinë që prastë. Nërsa në praktikë, kotë, që është thamë për inflacionin e informacioneve dhe punve, rritët shumë informata dhe në fushë, s'ka kur gjo. Në fushë, nuk ka kur gjo. Fejethë të buëtë u kademul abdi fi tëuhidin rububie, thumë majarë kamin husaiden ila tëuhidin ilahije thot, i vendos robi kamt, në fillim në të uhidin rububie, e prej këtu në gjitë të tërma nga të uhidi u luhie. Njëherë, robi duhet me besue se Zotë i ban shkatë dëshiroje. Së në ndalë, kërkush, së në pytë, kërkush, kjo është hapi parë, që të dhëtë minun njëherë kamtë. Pas taj mund gjitë në të uhidin u luhie, në adhurimin e Zotë i Gjellë Gjellalu. Fejda të jakka në enët durrë wanfa kurrobi ta arrije te besoje me bindje me yakin se e keqja dobija dhurata abstenimi privimi huda wad dalal ulzimi devijimi es saadatu washqaba lumturia mjerimi kul ladhalika bi yadi allah la bi yadi ghayrihi se keqja to ja ndornallahu nuk i ka gjogus qeter ne dor wa annahu alladhi yuqallibu alquluba sak Allah është ai i rrotullon zemrat dhe i dorëzon ato si dëshiron in dron çish të doje wa annahu la muwaffaq illa man waffaqahu wa aana skodiku sukses vetëm sa Allah i ka dhënë wa la mahdhul illa man khadhalahu wa ahanahu desa icili është lan pa sukses realisht Allah është tërhiq prej tij na Dhe e kalon vetë E kalon vetë Wa anë asaha l'qlubi Wa aslemuha Wa aqwamuha Wa arqaha Wa asfaha Wa ashadduha Wa aljenuha Man itteqadha wahdahu ilahan Wa ma'buda Fodse zemrat Ma të shëndosha Ma të nështruhara Ma të udhzuhara Ma të njitura Lartë Ma të kristalizuhera dhe më të buta dhe më të qëndrushme në të uhid janë ato të cilat edin se Allahu vepron që ka doje në manir absolute. Qfar zemre? Një zemre cila ju ka dërzu Allahut edin se ajtë që ka doje ban. Kut do me mrimën ka imi? Vepra të tuat mira kur t'i bashkë, mi a ja përkacua ti. Jo vetës. Pra me hek pretendimin. Me thonë që une e bona jo, largu. Se dëshiren për me bo Kuvetin për me bo Nëzitjen për me bo që atëve përtmir Dhe mundësin për me vepru Kret ajti ka dha Qka është ajotja? Qka tjetë mukrenu? Andë e krenaria e vogël është shumë rëzikshme Se mundet mukon fitil për një kibërt madh Andë e të dy mënkaj me lëgjauzije Ku shë ka morë Allah unë Për të adhuruar Të të mjunë në nështru ati Në mundir absolute Fë kanë e habu i lehi min kulli masi wa U akhwa fu indahu min kulli masi wa Thot, deri sa zemra e robit Mos shpresoje në dikan ma shumë se sa Zotin e vetë Mos t'i ketë frit dikujna ma shumë se sa Zotit të tina Pasaj thot Fë të te kademu me habbetu Fi kalbihi gjemi al me hab Thot dhe dëshurien dhej Zotit duhet me te i kalu Të gjitha dëshurit Dëshurien dhej Zotit duhet me te i kalu Kërejtë që ka i kitë të dashurat ti me thanë, ka dalë, këtë vjene të zoti, këtu s'ka, ake, ake, zoti është i pari edhe i fundit, ajo është i pari edhe i fundit, dhe në këta duhet mu bërë tërbije besimtari, në këta duhet mu bërë tërbije besimtari, kjo është dalja për tëklidit pasimit qorazi, nuk është dalja për pasimit qorazi, se ti i thu vetës unë spasoj qorazi. Kjo, kjo, ko, kjo ko dalim Andoj ilmen vë halen me, me pretendu te ori dhe mukon Me hal, me hal që ka të më thon Kur realisht të synimin E kit dhe i pravetua E kive të zotin që le Gjell gjelalu Dhe njërzit nuk i shef Kras Allahot A njërzit qështë i trajton Qështë ka urdhru Allahot Kjo është lidhja, raporti Pas e thot Fëtën saku l'me khawi Fu kullu ha teba anni khaufi Dhe të gjitha frigat Im bështjel dhe qka ban e le frikën e Allahot për para njëri ju frikot për shumë gjora po i im, thot i mënkajim a i shkaj është në nësru Allahot dhe e di se Allahot vepron qka doje i merë kret këto i mështel dhe dhe të ju jo, kret pikit të senëve shka tutësh këto zbohin dobi kras frikës Allahot i Gjellet Gjellet një hidrimi zot i Gjellet Gjellet kundër neve a është ma këtë se sa me e përshkrujt and Ato kanë më nërvëzu me vetë vetën Ato kanë më nërvëzu Qisha kena bon, që ku e kena pru punën Me orën zjarë, Allah u ja u përmen A me ja u përmen një sanë Shumë më më rënësi Thot, lemektullahi Esheddu mi mektikum Enfusekum Thot, hidrimi Allah u të këndër juve A shumë më i ma Se ju shka po idhënon i tash me vetën Këtë, të sadu shtash Kipon njeri kur dështon i më qënë vetës Qikur që ome në këtabit i kam shu vetë vetës dhe e kanë gjitë me me mavit trupin e ti nga të mshu më të shkopit. Pse? Se ka pas frikë që shkam edharë para Allah u gjelë gjelë lu. E kur njeri u idhruat apo idhruat me vetë vetës, shka bane? Allah i dhëtë banorëve të gjarët. Këtë, këtë është ki idhruin. Që jam idhruin e me juve shumë me e madhe. Ju që tajnë i doshme pas parashish. Jo që tja idhruva se idhruve. Andaj, i marë ketë frikët, krasë frikës Allahu gjelë gjelalu hu. Jale jale Pas ta i thotë, vajet e qëtë demu rraja u hu fi kalbihi gjemi arraja dhe krejtë shpresat, shkaj ki shpresat e drejtori, shpresat e shoki, shpresat e familjari, shpresat e miqt, shpresat e ajtë -të, të ki, i merë ketë dhe thu, Allahu është ajtë cili shpesohet për ti mas shumë ti. Kjo jo me muabet, jo kjo me muabet nuk batë, kjo nga kur përni me ti, Këtë i thua, Allah është përblevët edhe ti, edhe ti, edhe ti, ama shprejë sa i më është e Zotëi. Unë ata është pësaj. Këtu du të më mëri besitari. Pasë e thotë, Fë hadhe alametu të të uhidi fi hadhe lë kalbë. Kur të, të jetë njëri ju qështu, kjo është alamet se ka të uhid në zemrë. Që qështu kur të jetë, njëri ju thotë, kjo është alamet se aj ka të uhid në zemrën e tina. والباب الذي دخل اليه منه توحيد الربوبيه اي باب توحيد الالهيه هو توحيد الربوبيه. طب daira por memrin te uhidin ilahie es daira e rububies. Smuna paika rububia me dal ilahie. Çka po flasme? Jo ilahia. Ilahia çka këndon? Jo jo. Ilahie ta adhuruarit e Zotit, tauhidul uluhie. Ta çëinurit ai më dashuriyat, më ati i cilin nështrohesh dhe masë qundi që jak i frigën që të pozita për mimri dushme qel derën e besimit në Allahun saj vepron qka doje kjo derë është të ranë për të qel Ibni Abasi ka thanë që kjo është ajo qka e mban të uhidin në zemër se Allahu vepron qka do që që është kjo dhe zemër kur na mendojnë se në kosmos në bot ka mendojnë dhe qka palejnë e ti në trunin ton në zemër në ton kjo ka hi gërvishmja Ka hi në gërvesht me. U që ka me ndodhë. Ka me ndodhë që haj ka shuji dolla, allahu doll, të Allahu qëllu bëhala. Hitë s'ka mundësi me dalë jash të kësajna. Me këtë duhet dhe një stërvitje madhe me vedvejtër. Në ndëllot i bënë qajim e lëgjëvzije, se kjo është shkalla e shikimi të gjërave nga të qështja e ilahijës. Wal well, më kësodë an al abd yahsul lahu hadha al mashhad min mutal'at al jinayat wa al dhunub wa jarayanha alayhi wa ala al khaliqati bi al taqdir al aziz al hakim wa annahu la asim min ghadabihi wa asbab saqatihi illa huwa fat shalim ish q robi ne permet kti shikimi ta arrin ta shikon karimet e njerve zullumin e njerve wa al dhunub wa al jinayat وجرايانها عليه وعلى الخليقه جنوهات اد ذاته edhe të tjerëve ti shikon me caktimin e Zotit El Aziz El Hakim i fortit edhe të urtit pa kur vepron zullumçari kur vret pron kriminale dhe kur vepron kriminali vetja ku të veproj zullumçari kide aj me dal me këshil pak pikaderit me thon subhanallahu i madh është a i cile ka li ju këta mu bo. I lart është a i cile ka li ju këta mu bo. I urt është ka një urci shumë të madhe që e tolerant një zulomqarë mi vran një milion veta. Ka përgadit Allahu gjithë gj ka. Kështu dërë thati përnë kaim dhët me shirë besimtari. Kur ta shifë një kriminel, ja ka mundësu zoti pas shimë mifmi mi vran, ty dushme tharë këtu një urci e madhe. është që që ka mundësu këtina. A ndajat e shikon krimet e tua dhe krimet e njerëzve nga shikimi i atij i cili i ka dhënë leje mu bë këto. I ka dhënë leje, mu vepru këto. Wa ennu la asim min ghadbihi wa asbab sukhthi illa huwa. Dhe se duhet besimtari mu bind se s'e mbron dikush për hidhrimin e Allahut vetë saj. Nuk ka mundësi ti të mëshpëto veten vetë. Duhet të mëshpëtuaj pastaj thot wala sabila ila taatihi illa bimaunati s ka mundi as me u bind ati pa don lejaj son ibesejde pa don lejaj andaj diten e xhjikimit kurthiron njerzit persejde allah o xhelloh qethot kur ti thilmi persejde ato cka i kimithe edhe ndonjo i bllokon zoti ato hojumsejde s ka sejde smun ata kupton se tash ti bie sejde ka shpotim ama koqitët korrizi, blokohat. Kushe blokohat? Ajë cili e kondor korrizi. Andaj, thati përnkaj i mellëgjuzije, duhet mu pindë robit, se edhe sejtë në shkaj e vanda e Allah, Allah ja ka mundcuhe. Edhe me tonë, shqyër ozatë që i ma mundcuhe, mera shumë njeri që aki mundcu, ma i forët se une, ma i shnetëshëm se une, ma i dishëm se une, ma i inteleksual se une, po s'po bjejë ajë, që ajë bëhët, qafirë. Unë asë keshë ma i meq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 e ndihmon rrujtjen e këtini metit pasaj thot wala usula ila mardatihi illa bitaufiki thot s'ka mundësi me mëri të rizaloku të knatsia e Zotit vetë nësa ajtja pleje s'ka mundësi me mëri të rizaloku vetë nësa ajtja pleje fa ma waridul umuri kullu ha minhu vë mësadi roha i lej kërejt qështje dhe kam burimin të Zotit dhe krejt qështje këthejat të ajt wa azmatut tawfiqi jami'uha biyadihi fala musta'ana lilibadi illa bih fatatjith tarugat asuksesit ikon dor allahuxa jalla jalaaluhu zoti e bubekrit as zoti jam as zoti jot aisha ka ndihmu muhammedin sallallahu alaihi wasallam çai allah është çai a ka ndihmu omerin çai është i njëjti Andhe Ebu Bekri Siddiqi Këndro jetë Muhammedi Sallallahu aleyhi sallam Dhe ishte një goditje madhe Shumë e fështirë për sahabët Që mos tjetë mën prezenzë Muhammedi Sallallahu aleyhi sallam Qëka banën? Ebu Bekri tha In kuntum ta'budu në Muhammeden Fe inne Muhammeden Qad mat Si ta kështë adhuru Muhammedi në kafdek E nëse adhuroni Zotin e Muhammedi taj A kon i gjallë E dhe do tjetë i gjallë sahat dhe gjogasin e lloj kuveti i mall i Ebu Bekrit radhiyallahu an te du ben qyem aljuzia ولا متكلا الا عليه thot dhe nuk ka te dikush qe mundet mumbushtet robi por vet se te allah te bareke we te ala qi shka than shuaibi pe pegamber alayhi salatu wasalam qe ka transmetu allah u jelle me sura nuhud wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkeltu wa ileyhi unib shuaibi kërë është ndeshë në konflikt me popullin e vetë dhe e ka refuzue, që e ka thonë shuajpi? Ka thonë nëse kam sukses është prej Allahot e unë e vetëm ati i më bështetëm dhe vetëm të Allahu gjelë gjelalu hu këtheja kë shikim lezër është shikimi të uhidit shikimi i të uhidit, pra gjunahot, krimët, zulumët gjithë shka shka ban edhe bohët pre tjere dushë më shiku më nga i se diku shikathon leje Dikush ju ka dhanë leje me bo E a i qka ju ka dhanë leje Ka mundësimin alë Po do me bo diqka Ka një urëci të madhe Në këtë mesejnë Pas e da të i bënkajim e lëgjuzie El meshedu sëbër Shikimi shtatë Shikimi i suksesit dhe dështimit Thot Meshedu të të ufiqi Vë lëkhidhlan Vë hua minë temami hadhe lë meshed Vë furu e hi Thot I shtati është plëtsimit gjashtit Mirë po të thotë, do të shpjegoj më detalë që të kuptohet i pari dhe këtë. Nga së është nga degët. Pra, shikimit e uhidit, është shikimit suksesit dhe dështimit. Ku i dojë Allah u jep sukses, ku i dojë e i jep dështimit. Por të do të shpjegoj me dhe pak më te për këta, që të kuptohet e para dhe të kuptohet kjo dega e kësajt parës. E një qartë, qëllimi është me shiku me të uhid, po kjo është që duhet më sharu pak më hollistisht që ta shohim më mirë ç'apo kërkojnë. Thot: "Wa qad ijma al-arifun billah huwa an at-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik." Fat janë paituar krejt ato që e njohin Allahun me ijma. Se suksesi nuk është ajo çka flasin në emisione suksesi. Nuk është suksesi me pas pagën e madhe, rrogun. Nuk është sukses me pas luksozë dhe komoditetë Janë pajtuar të gjithë ato qka e njofin Allahëm Se sukses është që Allahu mës me të lanë në mbështetjën e vetë vetës Wa ennel khidhlen dhe se dështim është Enju kalli bejneke wa bejneha Me të lanë Allahu vetë me vetë vetën Kjo dështim, subhanë Allah i radhim Sukses, Allahu mës me të lanë vetë Dështim me të lanë vetë Asa njëriju këtu rrëshqitja Këtu ka skia të shumë ta Që rrëshatë Në cilë le e thot se vete baj këtë pun Allahu së dëme po këtë të robin Si të shifë në dikantë Lema se më ne baj këtë pun Dije se Allahu po dëme e dështuata Këtë shifë njëni cili thot Vëllai pa Allahin së në lëvizi Këta shënë dhe gojtë që nënstop dhe la hawla vë la kuvët e illa billa, s'kalo vizi, asë ku qi, përvesën e se jep leja Allahu, dine se Allahu këti i ka donë shumë sukces. E ka kuptu këtë qëllëse, mëj mirë, mëj sukceshme, mëj fortë, mëj dishme, nënstop në vazhdim si ta undalë, thajke, la hawla vë la kuvët e illa billa, Muhammed e s.a. Dhe i nëzitë të sahabët thuni, la hawla vë la kuvët e illa billa, anët dhe dhe dhe Kjo e sukses, kjo e dështim. Sukses cili mësme t'lanë Allahu të vetja. Dhejri sa Muhammedi sallallahu aleyhi sallam e ka lutë Allahun të bareke mësme lanë në forcën e vetë vetës sa blici i qërpikve. Tarëfet e ajen. A, A qërpikët, kër lëvizin, tja si në gjenë. Ta është pale sa të kanë lëvizë ato. Po ti si në gjenë. Ato i kri në të operacionët e veta. Ka thonë, o zotë asë, një lëvizë e qërpikve bash njëra me gjithë të gërbanë, mësle që une vetë të kry këta. Po ti mërë ndorë. Ki ka që ndërzimi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, thot i bënkajim, el gjozije, fel abidu, mu te qallibu në bejne të ufiqihi vë khillani. Njërzit janë në mes dhënjës së suksesit dhe dështimit që ellen Allahu jellë wala më ndodhë pas e thot beli l'abdu fisaat il wahidati janalu nasibahu min hadha ve hadha fe ju tiuhu ve ju rdi ve jeshkuruhu bitaufiqihi lahu thumma ja asihi ve ju khalifuhu ve ju shthituhu ve jaghfalu anhu bi khidhlanihi lahu thot madjen me një sahat me një or më ndodhë kjo dhe kjo thot një or nga një piesë e orës një riju i ban në në shëtrim Allahot ibadet Allahot e falëndëron Allahum dhe e knaqë Allahum po të një tëror këthehet në gjuna nuk e falëndëron i rebelohet ati dhe rëzikon me hidrimin Allahut të bareke fa hu edha i rumbajnë të ufiqihi ve khidlani thot kisilët në mes dështimit dhe suksesit fa in wafakahu fa bifadlihi wa rahmetihi si të ashti e ka suksesit e ka ka për rahmeti wa in khazlahu fabadleh esita loye ka dashtimi me drejtësi ka xhikua pse kur po thot me rahmet ka udhzimi me drejtësi ka dashtimi el din allah pse duhet me londi kan dështuan dhe dim se duhet dikant me shty ka ka e mira pas sa do i bën qaim el jawziya wa huwa el mahmoudu fi hadha wa hadha tat allah ut i takon falendërimi edhe për këtë që ka udhzu edhe për këtë shkak e Andaj gjikimit, ka devju. A ndaj ditën e gjikimit, Allahu xhël xëlolë ka transmetu fjalën e banorëve të zjarrit dhe fjalën e banorëve të xhennetit, një fjalë. Edhe ajo është elhamdulillahi rabbil alamin. Uqila, dhe thuat nga banorët e zjarrit, nga banor zjarrit kon, dhe nga banorët e xhennetit, falëndërimi i takon Allahut. Dhe njeriu çuditet, për këtë xhennetit nuk ka çudi, këto normale është me thonë. O kin zjarr, çka është ti me thonë, faleminderit Allahut. Njërë të odjekë në zjarë ka hi dhe thotë për këtë gjendje i takon fanëndërimi Allahut. Tëse? Nga se e kuptonë se ki dështim ka qenë dreci e zotit, urci e zotit, aje ka merituë. Aje ka merituë, andaj thoinë na e nakonë kriminellë, zumë qarë, shëhidu, ala emfusihim, dhe të dëshmojnë me gjuët e të tërë kunder vetë vetës së tërë passatot i bankajm eljuzia fmtah shahid alabd hadha almashat wa atah hu haqqahu alim shiddat daruratihi wa hajatihi ila altawfiqi fi kull nafas wa kull lahda wa tarfat ayn kul ruba shikom çket shikim me çen shikim se allah u ikon dor sukses edhe dështimi thot i yap kishikim me shikuhet do mos dëshmërin e madhe qëka e ka, dhe fukaralokin e madhe qëka e ka për Allahun që t'i jepë sukses, në gjdo frimarje, në gjdo të qasë, dhe në gjdo levizje të syrit. Se kitë a i këndorë, And, anda i thash, a i me da është banë si Ebu Bekri, si Omeri, me da është banë si Ebu Gjehli, si Ebu Lehebi, si Kufartë, Zotin Aruitë. Pas të i thotë, A i duhet nga kishikim që të shëhë se të uhidin që e ka dhe imanin që e ka e ka ndorë Allah Ti mëndonë se te e ki ndorë Njerëzit fillojnë me cilëcu njerëzit A i qëndrushëm kë i pa qëndrushëm A i stabil kë i së stabil Dhe harojnë Zotin Gjelle Gjelalu Dhe kur nukëtojnë e ka stabilizu Allah E ka botë qëndrushëm Allah dhe i përkacojnë veprat e njerëzve ose dhe njerët e vetja ose të aj, aj vlavi ka qëndru ki vlavi së ka qëndru dhe harojnë një metin Allah u gjelë gjelalu se kujdoja i apë qëndrim dhe kujdoja i apë dështim dhe tilkel e jamu nuk da i luha bejnë nës nuk duhet me aruse këtën Allah u gjelë nësurën e li imran këto janë ditët qka na i rotullojnë a kofat janë që ditu le matë kofat qysh kof nuk da Kanë thanë, kofat, ka një ditë Allah u jepë këtinve, pasta ja u shprazë, e marja u jepë këtinve tjerojë. Në Amerikë, vlezër, në Amerikë, mbi 20% të musliman dhe që kanë shku atje, deklarohën se s'janë musliman prej marës, prej marë, juve në marë. Dhe 20%, mbi 20% krishtërve, që e kanë pranu islamin, deklarohën me, me fuqi, së janë muslimanë dhe luftojnë për ta. Dhe kjo ta çel dritaren e kuptimit Allahu xhëlaluha fa inta wallaytum yastabdil qaum gherakum. Si tak tani u shpëndën Allahu bjetë. Kë ka shku musliman atje, ndonjë atje deklarohet krishter, ta xhenë në punë. Aj krishterat e thotë, jo, çet do mbi punën e musliman. Vëti çuditesh. Kjo është ajo që Allahu xhëlaluha e ban ata mumarru, thotë s'duotin. Te e kilon em shkallat e marre kë këtë do të po muslimanja kjo është duhet bëjë simptore me kuptu këtë se ai ka dor tabaareka wa taala bashar di ibn qaim al-jawziya لو تخلى عنه طرفة عين للثل ارجو توhide një çast me lan allah vet robin bie frohoni tohidit një çast veç me lan allah çiki sum duhet mo u qrit çështajote welo wala kharrat samaa'u iimanihi ala al-ard ni çast me lan allah rubin vet bie qielli iimanit n tok bie dhe del n kufr wan al-mumsik lehu huwa man yumsiku al-samaa' an taqa ala al-ard illa bi idnihi dhe duot me ditse ai çka jo ma iimani njerzve oshtai çka i ma çirit ai ma çillen po ndërko ta ma edhe iimanin tan e kishi u ndenjerta dhe ai është ajo që mos të bëre, Allahu i ka thënë këtë ayat, Allahu i imatçi dhe tokën mos të bin. Po po i njehti Allah është ai i cili na i imanin mos më ra. Kto fortunat e mloja, sakrificat, dhe ajo që ka vjen ti se di, Allahu i ka emsha jinbtali, Allahu i ka thot, ne do ta kaloj na njeriu në përfaza dhe periudha të jetës, do ta sprovojnë ka se deaj. Dimos mendojmë doz provoka me tort ti çata shka për ta mermënia se ke ka ka me kapërcë. Ka më ta prru diçka Zoti Xhelalul që ti sta mermënia që mundosh me kaluë sikur çai ka ndodh kujna. Ati i cili është i njohur es-samnunul kethab. Ka thonë njëri për njerëzve i cili ka shkruajt poezi për Zotin Xhelalul. Për mendimon Kaim el-Juzije dhe blu كثير në البداية والنهاية. Ai thotë pra edhe ai ka mrit dashuria për, për Allahun dhe e ka në veten i ka thonë ozot qëfarë dushë së prove me mëqu une e durojë se shumë duhe dhe pasaj a kanë gjitë vetës e mëndin këtë dhapë rënësak kështu edhe djetarët kur që janë lutë kështu dhe nga mëveri sëllem kure ka po një shokë prej shokëve të ti u ka bo po si zogë i vogël kanë shku vizitë ka thonë që a ki boti që a ki thonë ti i e lutë dishka ti Shaki po, ka thani këmë thonë Allahot, o Zot, që të dënim, shakimi madhë në ahirat, bjemi më në dunja. Dhe nga me su nga thani, subhanë Allah, i madhështë Allahot, isë mund është me duru këta. Ka thani, thuj, o, o Zot, rabbena atina fi dunja hasena, va fil akhirati hasena, va kina adhaben narë. O Zot, na jep të mirë në dunja, e të mirë në ahirat, dhe na rujnë nga zjarë, dhe ka fillu më shërurë. K Allahu gjelea ka dhën një sprovë, a se ka mendu që a ty, e ka ba me pas etje, me pi, me pi uj, e me pi langje, dhe më smedmujt me dal urina, Allah ju ndër oftë. Deri sa ka fillu me shëtitë qitetin, a muni me para mendu, më smedmujt me dal urina, a ti knepi, knizë sëndelë. Deri sa s'ka ditë ti që të më dal pikësaj provave, ka shkuar në xhamia ku kanësu ato fëmit ku ran, dhe i ka thën lut në Allahun për axhën e juve, se unë jam rënë acak. Ato ka thoni, thon, "Cerrën acak?" Ka thënë, "Ku më thon s'provon me shkadu se unë duroj." Duron? Çe. Kur gjallë të tërresh, smunesh medal jashtë. Ai është ai i madhi i cili smunesh me i dal karçi. Andaj Allahu xhele xhalaluhu është ai i cili besimtari duhet më pas frikën dhe se duhet të di sa i ka çështit në dor. Thotim qayimi fa hijra duhet më kanë për orë zakon e njeriu dhe adabu dhe dabu lisanih dhe pa ndal gjuha e tij të thot ya ja muqallibal qulub thabbit qalb aladinik o ti cili rrotullon zemrat mbaje zemrën time në feën tënde çështë do të më kanë besimtari Bështimis, jamë sarrif e l'kulubë, sarrif qalbi ila taatik, o t'i cili i lëviz zemrat, lëviz e zemrën time nga në nështrimin dhe i teje. Thot, wadawahu dhe lutja ti du t'me qenë, ja haju, ja qajjum, o i gjall, i cili imban gjallesat, ja bedi asemawati wal ardh, o t'i cili ki shpik qie dhe tokën, ja dhe l'jelali wal ikram, o t'i cili je i madh, Zëmender la ilahe illa ent nuk ka ta adhuruar me merit përvec teje bi rahmetika astaghith mbroh me rahmetin tante duaoj apenga mbëdersa kito e lutja te penga mbëdersa sasel bi rahmetika astaghith nen rahmetin tan kërkoj strehimin aslih li she'nikulla mandrach ka gjendën time ولا تكلني الى نفسي ترفد عين ذا موسم لن فورцата ويتس تيمه اصل لفيزيا شربيكوت ولا الى احد من خلقك ذا موسم لن بشتيتين ااسكوت بركريسافه توا ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه فيساله توفيقه مساله المضطر تض بمقيم الجوزيه غكيشيكم اشافس të gjitha sukseset janë prej Allahot dhe gjitha dështimet janë nga më suksesit Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell nda i robit thot, andaj duhet t'i lutët zotit mes elet e el lëmuttar si kuraj t'i lutët që janë shumë nëzor shumë nëzor vë ja u dhu min khidhlanihi i jadhe l'melhuf i ruhët me dua duke i thanë Allahot mosëm lënë dështim Dua el melhuf Ajë cili karan të lashet mdoja Qish lutët Qish lutët ajë cili karan të lashet mdoja Wa julki nefse hu bejna jadejhi të tarihan Bi babi hi musteslimen le E gjunë vetë vetën I hedhër Si miskin për para dhejres Allah E ki po njeri kër e gjunë vetë vetën Miskini E gjunë dhët veshë Dormë kiti Musteslimen le I thotë unë jam I nënshtruar për parateje Naki sarra si vejnë i edhej E ulë koken për parallat Khaëthi an dhe lilem mustekinen Thot duhet të jetë me dënes I plot I nënshmuar I për ullur La jem likulli nefsi hi dërran Vela nefëan Vela muuten Vela hajaten Vela në shura Duhet ti tregon Allah U gjellë gjellalu Më halin e tina Se a i skondor As dobi As dam As jet As vdeke Duhet e gjithë që është që ja është ndorën e Allahu Tebareke vëtë ala andaj thët Allahu Tebareke vëtë ala i kamësu kështu sahabët edhe me këta e përfundon shikimi në shtat kjo e fundi shka e përmendim në kajim e lëgjëzije është ajo shikimi i thellë shka e përmendan në fillim të ligeratë shka dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Letë mërinje këtu ku ka mëri ki, e pas taj, letë fletë. Thotë, thotë dhe të ufikë dhe sukses është iradetullahi min nefësihi e njefë ala bi abdihi ma jesluhubihi l'abd. Suksesi është që Allahu me dëshiru, që vë, robi me dëshiru ata e cila i bandopi. Por Allahu më ka kriju dëshirën robit, e robët, e cila dëshirë e kënaq Allah. Kjo është thot suksesi. Thot dhe kta ja u ka thën edhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka than Allahu tebaraka we teala, "Walakinna Allah habba ilaikum al-iman." Thot Allahu ju ka bërë të dashur juve, ilaikum sahabeve imane. وزينه في قلوبكم ذك ذكروه زمره يوه زينه شي زينهه ذكوريم كان دوه پركوت ري الله زينه الفاعل اي ڤپروسي است الله ناينه كوندرينا كا را ڤپrimi مبي نبه وكرها اليكم الكفر والفسوق والعيان ذنا كا بو اذ يوكا بو يوه ته وريتر كفرن جناهن وربليمين ulaikahum ar-rashidun tayyan njerzit të udhzuar fadlen min allahi wa ni'ma mebagatine allah dhe nimetin e tina wallahu alimun hakim allah është i ditshëm kujt ia jep këta urt kujt e cakton këta thot fu subhanahu alimun bime yasluhu lehadha alfadli waman la yasluh la allah edin kujt do të me ja cakto udhzimin dhe kujna jo Pasë të e thotë Wa dhekëra aqibë kaulihi Wa alëmu enë fikum Rasul Allah Thotë këta Allah e ka përmend Pasë e ka përmend një ajet tjetër Elaj është Wa alëmu enë fikum Rasul Allah Dine së mesën e juve kini Të dërguar i në Allah La u jutije u këm Fi, fi këthiri minë lë emri lë anitto Si kur ajtë ju dëgjoja juve Ju yu ishë shkatrua Me ju dëgju Muhammed e së zëllëm juve Ju yu ishë shkatrua pas t'ai thot walakinna allahe habbëb ileykum par allahu yaukabot të dajshur dëjimine për nga mëri sallam thot yakuulu subhane për yu thot allahu lam takum mahabbatukum lil imani wa iradatukum lah watazjinuhu fi qlubikum minkum walakinna allahe huwa alladhi ja'alakum ja'alahu fi qlubikum fi qlubikum ke thalik qëkjone së yukandot sahabat ghezhar ata rre çaf mbetën për ne. Sot i bëqajimi shpjegimin e ajetit. Këta janë ujetit në surën Al-Hujurat, ajeti 7 dhe 8. Thot Allahu mbi dha sahabeve, ju imanin, se keni se ju e keni dashur dhe ju e keni zgjedh. Po unë ju e kam dhënë. Gjë sa sahabe valla kështu ka fol. Pala më don neve, siç ta kishë Zoti ondi el-Jelalu. Sahab, në ta Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju Njërzit më të mirët njërzimit Gjitha popojve Në ta Abdurrahmani, në ta Bilali Në ta shumë e shumë për njërzve Allah për thëtë Jo, dëshirën dhe imanin Dhe motivin mengu Muhammedin se zellem Se kini prej vetës Po e kini prej mu nimet Pas e thëtë Fe a thërë të muhu e radhi të muhu Dhe kër unë ja u mundësova me da është ata, atër ju i datë për parsia tina para vedhvetës. Pas të e thotë, fe li dhali ke la tu qaddimu bëjna jede i rësuli, andaj, le tjetë të ju, parim, kur mësë me dalë për para atina? Surja hu gjëratë, e dini përshakas britë, për, mësë me dalë për për për një mësëram, mësë me ngritë zani më naltë. Kërë thushë, ja rësulë Allah, ka dalë, mësë veçë që ku i që z Allah po edukon nivelet më të larta të sahabët muz muz dilni për para Allahut për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me çka mos e ngritni zanin. Pastaj tha Ibn Qayyim El-Jauziye: "Wa la taf'alu hatta ya'mura, fellezi habba ba ileikum al-iman a'lamu bi masalih ibadihi wa ma yasluhu minkum wa antum law la tanfiquhu lakum lam ma ad'anat anfusukum lil iman." Që Ibn Qayyim thot ai i cili ja u bënit dash me imanin Edi më mirë se nuk meriton Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me ngriçonin ju para Atina. Ai ndaj i thot: Mos me qen se Allah ju dha sukses juve, ju suni ç'i bin Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Molama kta. Mos me na i mundsu Allahu selletu alaihi et ballin se e gjithë kur. Mos me ta mundsu Allahu se na do Allahun kur. Ësht gjithë dashuria për Atina dhe ë gjithë suksesi është për Atina edhe në Sabah kur qohë është me falë Sabahën, edhe ajë që ka sëshque. Mos me ndo me kuvetin tanë, sa plaku dhe në Sabah, e sa i cili ushtronë, loj loj ushtrimesh për muskulaturën e tina, s'ka mundë që i muque, se këto është mpytje, suksesi Allahu Gjellë Gjellëlu. E vjet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Asha vën 20 vjeçarin thot kule vallahi diçishun pensoj mirë. Kjo është suksesi Allahu te bareke. Andaj duhet të mund ushtrua para Allahut te bareke we teala. Ana do di bin qaim el jozia se Allahu te bareke we teala është ai cili i ka të gjitha meselat në dorën e Tij na dhe vetëm prej Atina duhet çtë kërkohen. Na lutemi Allahun te bareke we teala, çallahu el jalaluhu na merr ne rahmetin e Tij, na strohan në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 Osh përja të rëtësat i ka udhzuë dhe jo përja të rëtësat i ka debjuë. Allahu tebareke vë te'ala, lusimë allahu jellil jalalu, që allahu jellil u ala të nairun imanin ton, nairun islamin ton, të nairun dhe vatshmarin, lusimë allahu jellil u ala, që allahu tebareke vë te'ala mosna lën në fëqitë tona, as salavizi e asirit, lusimë allahu jellil jalalu, që allahu tebareke vë te'ala të gjitha gjonat tona, allahu te shikon me mëshirë, لو تشكون من بوتسي و فاليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين